Salmul 217 De iubire și de slavă, către Semănătorul cel minunat. Aleluia slavă ție Semănătorul cel minunat, cel care semințele Duhului Înțelepciunii în ogorul Sufletului nostru ai semănat. Aleluia slavă ție Semănătorul cel minunat, cel care din babile de aur ale Duhului Înțelegerii cugetul nostru în chivot al tău l-ai transformat. Aleluia slavă, ție semănătorul cel minunat, cel care boabile de lumină ale Duhului bune credințe ca pe niște mărgăritare, în inimă ni le-ai așezat. Aleluia slavă, e semănătorul cel minunat, cel care din diamantele Duhului tăriei rugăciunile noastre le-ai lucrat. Aleluia slavă, ție semănătorul cel minunat, cel care din topazele Duhului cunoștinței coglinda cu minții noastre le-ai adunat. Aleluia, slavă, ție, semănătorul cel minunat, cel care din sâmburii Duhului temerii de Dumnezeu smerenia noastră a înălțat. Aleluia, slavăție ție, semănătorul cel minunat, cel care cu semințele Duhului Sfatului ogorul tău a însămânțat. Aleluia, slavă, ție, semănătorul cel minunat, cel care prin Duhul Sfânt trăirea Evangheliei ta din eidat. Aleluia, slavă, ție, semănătorul cel minunat. Cel care să rugăm pe Domnul Secerișului, să ridice mulți secerători neînvățați, Aleluia slavă ție, semănătorul cel minunat, Cel care să ne rugăm ca venirea ta, să fie în sfântă ziua ta, ne arătat.